2. Правдива легенда Кохання як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить. Леся Українка Аліна підходить до вікна та ленькають у голові дзвіночки. На дахівці жде її Юрко. Аліна знає попереду дуже серйозна розмова, бо прийшов час йому їй дещо пояснити, а не потякати, вкотре про любов чи про машину світу. Юрко підходить до вікна, сідає поруч на підвіконник. Такий, як завжди, не такий, яким бачила вранці. Той вранішній подобався більше, здавався справжнішим. Цей також поруч, але видається трішки чужим, як і годиться вічному. Аліно, перестань, я не вічний. Поки живе моє місто, живу і я. На жаль, і міста помирають, як люди, ледь чутно говорить хлопець. Аліна відчуває, як із серця тихенько виливається розпач та злість. «Юрко, допоможи нам! Ти вже один раз допоміг! Я не допомагав! Як не допомагав? Сьогодні вночі!» «Я не допомагав!» – з притиском говорить Юрко. «Ти сама все зробила! Я лише спостерігав і пильнував, щоб інші не втручалися!» «Інші? Хто інші?» – вона здуріє від тих запитань. «Повір, тобі, Аліно, краще поки що не знати. Правила однакові для всіх. Ніхто не має права втручатися. То між тобою і між дій...» Юрко несподівано затикається на півслові. Якихось пару секунд вони мовчать. Знову дурнуваті загадки, і почнеться одвічна маячня про машину світу, тобто заскладно для її розуму. Фу. Аліна майже скорботно промовляє. Між мною кажеш і дідом? Бачу, що вгадала. Ну нічого, здається, всі пазли врешті складаються в картину. Та начхати зараз на це і на тебе, і на твою машину світу. Аліна майже кричить. Верни мені, Сашка, чуєш? Якщо не можеш допомогти, то хоч підкажи, що робити. «Бо те місце, де зараз Сашко, страшнюче. Звідти рідко хто верта. Як туди дістатися?» «Так, як туди потрапив Кажан», – спокійно відповідає Юрко, – «наче не чує її люті. Я тебе попереджав про небезпеку». «Душа твого Сашка розривалася між двома клятвами. Дано його нехмарнику і тобі. Біда з чесними людьми. Душа заблукала, чи проходячи очищення заблукала. Уже й сам не знаю. Думаю, що не випадково». «Не випадково? Думаєш? Ти ж усе знав. Скажеш ні? Не ховай очі. Мені байдуже, що ви з тим пришелепково тим старим замислили. Поверни, Сашка, а то? Бо я не розлючена, Юро, поки що. Тільки трішки сердита і раджу мене не доводити. Запитую чим нам? Майже. Якого милого ти сюди приперся, якщо і не думаєш допомагати? Знову мені будеш байки про велич любові розповідати». Аліна сердито свердлить поглядом Юрка. «Тому стає не по собі». Я не приперся, а прийшов, майже виправдовується Юрко. Допомогти фізично не зможу. Чесно, якби навіть і хотів, бо я не всесильний. А ось розповісти дещо корисне, запросто. Аліна його лякає. Юрко поруч із нею почувається себе майже як перед дідом. Яблуко від яблуні декілька секунд обдумає, як почати розмову. Було це дуже-дуже давно. Жила собі в одному українському селі родина характерників. Ніхто не знає, коли і як вона взялася, тільки та сила завжди передавалася в родинному дереві. Від батька, синові, передвіку, чи що. Могло бути в родині декілька дітей. Та то байдуже, бо сила сама вибирала, кому дістатися. Ішов час, міняв карту світу, нещадно шматуючи її. Та для родини характерників нічого не змінювалося. Вони вірою і правдою служили князям, потім козацькому війську. Для таких робота є завжди. А сила та велика і могутня. Певне, знаєш, хто такі характерники? Галіна ствердно киває головою. Багато чого вони вміли, продовжує Юрко. Потрібний чоловік той характерник, особливо у війську. Навіть коли спеціальні школи для отаких от обдарованих дітей організовували, щоб досконалюватися. Ти ж сама знаєш, мало мати талант, треба його вдосконалити. Це зараз ваші вчені довели, що звичайна людина використовує лише 4% своїх психічних можливостей. Характернику при народженні відкривалося аж 20, а навчання цю цифру стрімко збільшувало. Але зараз не про це. Так от, заблукав одного разу козацький загін із характерником Остапом в одному з поліських сіл. Там гріх не заблукати навіть сьогодні, ти ж знаєш. І характерницькі штучки не допомагали, бо в тих прадавніх лісах діяли свої закони і владарювали власні сили. Їхали козаки, здавалося, добротною лісовою дорогою, і раптом вона просто щезла, розчинилася. Геть нічого не зміг вдіяти характерний костап, сили його не слухала. Загін тиждень блукав про лісом, а вийти на дорогу чи хоч на котрусь живу душу так і не вдавалося. Ще щастя, що не потонули в болоті. На сьомий день у лісі раптом почули ніжний прекрасний спів. Кинулися стрімголовуни на пісню і зустріли молоду, вродливу дівчину, аж роти повідкривали від побаченого. Русяве довге волосся, блакитні очі, чарівний голос. Правдива тобі, мавка. Дівчина збирала чорниці і співала. Портрет дівчині тобі Аліно нікого не нагадує. Юрко майже весело дивиться на Аліну і перечіплюється через її сердитий погляд. Красуня вивела загін із лісу до свого рідного села. Знесилені та зморені такою несподіваною вилазкою, козаки тиждень зализували рани. А характернику Остапу ну ніяк не йшла з голови ота дівчина-полісянка. Настав день від'їзду. Характерник Остап відмовився вертати додому. Попросив передати батькові, що загинув у болоті чи пропав, хоча знав, не повірить старий. Та знав і інше, і дня не проживе без дівчини. Хотіли козаки-селоміць вести хлопця з собою, та хіба з характерником таке втнеш? Перетвориться на кота чи сокола, шукай вітра в полі. Козаки допомогли своєму побратимові посватитися до юної полісянки Ярини. Як годиться, за звичайом, може не зовсім поліським, та щирим українським. Козаків селяни вивели із села на центральний гостиниць, і щоб повернутися назад і відраяти характерника Остапа, мови не було. Село зі всіх боків підпирав ліс, а поліська дорога – гонорлива та непередбачувана жінка, то з'являється, то зникає. Ось так. Зажив Остап зі своєю яринкою в коханні та злагоді. Страшенно лютував батько характерника Остапа. Де ж це бачено? Проміняти козацьку славу, гідність і надсилу на бабу. Прокляв свого сина старий. Обірвався начебто рід характерників, тому що через батьківське прокляття в родині Остапа не мали народжуватися діти. Та щось пішло не так, бо певно у того, хто зветься богом, геть інші плани.